פרק ס"א. למנצח על נגינת לדוד. שמעה אלוהים רינתי, הקשיבה תפילתי. מקצה הארץ אליך אקרא, ועטוף ליבי, בצור ירום ממני תנחני. כי היית מחסה לי, מגדל עוז מפני אויב. אגורה ואהלך עולמים, אכסה וסתר כנפיך סלע. כי אתה, אלוהים, שמעת לנדרי, נתת ירושת יראי שמך. ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור. ישב עולם לפני אלוהים, חסד ואמת מן ינצרוהו. כן אז אמרה שמך לעד, לשלמי נדרי יום-יום.